Поразки. «Чорт би забрав ці кляті чоботи!» – гарчав Бальтазар, підстрибуючи на одному, щоб зірвати інший і витрусити з нього якусь піщинку. Дискомфорт, від якої був обурливо неприпорційний її нескінченно малим розміром. «Це не стільки взуття, скільки знаряддя тортур!» – так говорить людина, яку ніколи не катували. пробурмотіла Батиста, Суцвіття на травинці, яку вона тримала між передніми зубами, колихалася, коли вона говорила. «А тебе катували, я припускаю?» «Так». Зазвичай, коли вона ділилась якимось аспектом свого безмежного досвіду, до нього додавався принаймні один дотепний анекдот. Але цього разу було лише мовчання, і Бальтазар був змушений до свого напрочит сильного дискомфорту уявити собі обставини сам. «Це... жахливо. Мені дуже шкода». Слова ледь не зірвалися з його губ, але в останню мить він відмовився їх вимовити. Хіба вона не була його тюремницею, врешті-решт. Його гірким заклятим ворогом, хіба він не присягався гнівно помститися за її численні кривди. А він тут ще й намагався навідати собі співчуття. Звісно, це говорило про його всепрощаючу та співчутливу натуру, але те, що його розривали суперечливі бажання, лише розпалювало його гнів ще сильніше. «Чорт би забрав цю кляту сорочку!» Він дико почухав одну пахму, потім іншу. «Якщо є щось гірше за власні воші, то це успадковані воші померлого!» «Не завжди можна обирати собі попутників», – пробурмотіла Батиста, покусуючи травинку. «Без сумніву, дехто з нас процвітає в злиднях», – огризнувся він. «Але я не створений для того, щоб спати в кущах, випорожнюватися в канавах або харчуватися білками». «Ти не любиш білок? Треба було так і сказати». «Тисячу разів казав». «Лише тисячу? А мені здавалося, що більше. Але ти однаково їх їв». Бальтазар сціпив зуби. Зуби, в яких цілком, можливо, все ще застрягли шматочки білки. Зрештою він з'їв її і без сумніву, мав би похвалити Батисту за велику винахідливість, з якою вона спіймала маленьку жилаву істоту в пастку. Було захопливо спостерігати за нею. Така спокійна, така цілеспрямована, така грізно терпляча, так ніжно кусає свою пошрамовану губу, а мжичка залишає блискучу росу на кучерях навколо її обличчя. Він здригнувся. У того, що без неї він, імовірніше, за все помер би з голоду, замерз або став би добичу бандитів, тут, у цьому зруйнованому війною куточку Європи, лише розпалювало його обурення. «Ми вже повинні були дійти до каменів», – буркнув він. «Не соромся прокладати свій власний маршрут. Ми побачимо, хто дістанеться туди першим». «Треба було повернути ліворуч на роздоріжжі». «Занадто наїжджена дорога. Це, імовірніше, за все привело б нас прямо в засідку. Якщо ти не помітив, тут їде війна «Кілька спустошених сіл, випалених виноградників і спалених фермерських будинків, не кажучи вже про велике поле бою, з трупів, на якому ми поцупили одяг, вкритий вошами, певною мірою зіпсувало маскування. Якби ми обрали останній поворот ліворуч, то вже були б там!» Батиста вийняла стеблинку між зубів, щоб говорити вільніше. «Тобі потрібно перестати чіплятися за думку, що є тільки один правильний шлях». Половини часу ти витратиш на паніку, що ти не на ньому, а решту на те, щоб знайти його. Знаєш, у чому твоя проблема? Що я поневолений цією клятою зв'язкою!» Він гідко відригнув і сердито почухав обгорілу ділянку на зап'ясті. «І моє життя перетворилося на низку принизливих обхідних манівців маршруту, яким я не маю жодного бажання йти!» «Ніщо з цього не було б таким болючим, якби ти не був таким категоричним!» Ти вимагаєш, щоб усе підкорялося твоїй волі, і оголошуєш війну тому, що не підкоряється. Вона глибоко вдихнула через ніс і з задоволенням видихнула. Ти маєш бути як вода. Приймати форму того, де ти знаходишся, і брати найкраще з того, що пропливає повз. Вона всміхнулася, блиснувши золотим зубом, і на мить Бальтазар замислився. Чи не можна цю усмішку, яку він завжди сприймав як насмішку, так само легко витлумачити, як грайливий заклик? Чи від нього самого залежало, як він це сприйме? І, незважаючи на воші, голод і цілком обґрунтовану ненависть до зв'язки, він не міг не всміхнутися у відповідь. Чи не зловив він спокусливий проблиск світу, в якому... Він міг би побачити світлу сторону? Світу, в якому кожна поразка не була б катастрофою, а кожен випадковий посміх гірким рахунком, який треба було б звести. Світу, в якому він міг би викинути марнославство, педантичність і задушливу самозакоханість на вітер і ризикувати нестримано. Світу, в якому чоловік, як він, і жінка як. Що? пробурмотіла вона, звизивши очі. Він відкрив рот, щоб відповісти. Сті, ти стоїш. Вони вискочили з кущів і зісковзнули з дерев, оточуючи з усіх боків. Воїни з безкомпромісними виразами облич, з натягнутими луками, з гострими списами. Можливо, Бальтазар і помітив би їх, якби не фантазував про себе, як про зовсім іншу людину. Можливо, помітила б їх і Батиста, якби не заохочувала його приречені зусилля. Але тепер було вже запізно звертати увагу. Вона подивилася на воїнів і, мабуть, побачивши, що ні бій, ні втечі не дають переконливих шансів на успіх, усміхнулася переможною усмішкою і повільно підняла руки. Бальтазар поклав свої руки на стегна, втупився в небо і процідив крізь зуби слова. «Чорт, забирай!» «Сержанте!» Його голос коливався між нужденним воркуванням і дратівливою вимогою, і якимось чином закінчувався абсолютно ненавмисною заманливою інтонацією. «Можна вас на хвилинку?» – грубий тюремник озирнувся. «Ще одну!» «Це не більше, ніж щире непорозуміння. Ми просто проходили повз по дорозі стоячих каменів біля Нікшича. Ви друїди?» «Друїди? Ні, друїди. Ха, ми схожі на друїдів!» Чоловік знизав плечима. «Бути друїдом – це не питання зовнішніх атрибутів, а питання мислення та переконань». «Ну, це було набагато проникливіше, ніж Бальтазар очікував. Ти маєш рацію, але у цьому плані те ж саме, що бути шпигуном». «Шпигунами? Ні, шпигунами ми?» – Бальтазар пронизливо засміявся. «Ха-ха-ха, ми схожі на шпигунів?» «Не виглядати шпигуном – це саме те, як виглядав би шпигун». Сказав сержант, виявивши слабке місце в аргументі, яке Бальтазар сам зрозумів, що на ці слова злетіли з його вуст. «Я, власне, деякий час була шпигункою», – втрутилася Батиста. Бальтазар обернувся і подивився на неї. Вона лежала на лавці в кінці камери, піднявши одне коліно і насунувши на обличчі капелюх. «Справді?» – запитав він. «Зараз?» Під час цієї неприємної історії з престола наслідуванням у Саксонії кілька років тому, але такий спосіб життя мені не підходив. Вона зсунула капелюх і похмура подивилася на повутиня на стелі. Я маю на увазі підтримувати одну пристойну особистість вже досить складно. Бальтазар і тюремник якусь мить мовчки дивилися один на одного, потім чоловік знизав плечима. Що ж, вона права! Можливо, на щастя, двері до підвалу в цей момент відчинилися і сходами спустилася жінка. Вона була дуже маленька, бездоганно вбрана в сапфірово-блакитну сукню з погонами і позолоченим орнаментальним нагрудним знаком. Її золотисте волосся було зібрано в сітку, поцятковане перлинами. Така собі генералісима, яка відвідує весілля свого заклятого ворога. «Графині Йованко!» – вигукнув тюремник, схопившись зі стільця і вистрончившись тоді, як Бальтазар натягнув свою найбільш підлабузницьку посмішку. Ось нарешті піднесена особа, з якою він був у своїй стихії. Графиня зазирнула в клітку, як вибагливий відвідувач ресторану, що знайшов відрізаний палець в будінгу. «Що у нас тут?» «Шпигуни, осмілюся сказати». Графиню супроводжував надзвичайно високий сухорлявий і позбавлений почуття гумору церковник, який здавався ще більш високим, сухорлявим і позбавленим почуття гумору завдяки головному обору, що ледь не шкрябав стелю підвалу. І срібному п'ятиспицевому колесу, яке видавало в ньому старшого священика східної церкви. Шпигуни, ні ні. Здавалося, Бальтазар був проклятий нескінченно повторювати ту саму розмову з дедалі меншим результатом. Прості подорожні, прямуємо до стоячих каменів біля Нігшича. Ти не схожий на друїда, сказала графиня. Друїда? Ні, ні, ні, ні, ні. Його сміх помер повільною смертю на самоті. Хоча можна зауважити, що. Господи, що він миле. Це не питання зовнішніх атрибутів, а питання мислення та переконань. Тижні голоду, виснаження, деградації та компанії монстрів, схоже, зробили його абсолютно нездатним до переконливої розмови. Хоча тепер я розумію, що це не має ніякого відношення до справи. Боже, вбережи нас, пробурмотіла батиста з найтяжчим зітханням. Я настільки далекий від друїда, наскільки це можливо, заявив Бальтазар, сподіваючись закінчити рішуче. «Тоді навіщо вам камені?» – священник примружив очі, нагадуючи Бальтазарові присяжних на суді над ним. «Ти мах? Мах?» – Бальтазар прикусив кінчик язика. Місяцями його на кожному кроці навмисно неправильно класифікували. Нарешті, коли до нього звернулися, як і належить його таланту, він був змушений заперечувати це. «Ха!» Ні, мах, хто завгодно, тільки не я. Мене звати Бальтазар Шами драксі. Я скромна людина, і я відчуваю, що трапилося просте непорозуміння. То вас запросили в мої володіння? Нафарбовані губи графині зробили кругле овід здивування. Я впевнена, що запам'ятала б, як виписували супровідні листи з таким довгим ім'ям. Бальтазар відкашлявся. Ну, можливо, зізнаюся, не зовсім запрошували. Не зовсім чи просто не запрошували? Ну, не запрошували. То чи є ж це непорозуміння? Ця розмова, як і багато інших речей за останні півроку, відбувалася не зовсім так, як бальтазар сподівався. Боюся, що ми всі якось не з тої ноги встали. Можливо, ти не розумієш, на якій нозі стоїш? Можливо, цілком можливо. Боже, він що, переступав з ноги на ногу? Його смішок став відверто жалюгідним. Насправді, я тут лише через неминучі обставини, пов'язані з нападом у морі, який став наслідком непередбаченої диверсії у Венеції, прикрим інцидентом, пов'язаним з будинком ілюзіоніста, дисципліною, яка більше підходить для дешевих фокусників, ніж для справжніх магів. Хоча ти не один із них. Я? Ні. Мах? Ха! Дійсно, ми вже повинні бути на півдорозі з троє. Троє? Перепитав церковник, зморшивши брови так, що нагадував Б які у вас справи у трої? Ну, е-е, ем, ем, бальтазар потер з кроні, на яких, схоже, виступив під. Може, ми могли б е, почати спочатку? Отже? Батиста неквапливо підійшла до нього, щоб покласти край його мукам. І це вже було радше милосердне добивання. І це в наші дні називають графінією. Вона зневажливо зиркнула згори вниз, змушена підняти обидві руки, оскільки вони були скуті ланцюгами, щоб вказівним пальцем підняти край капелюха. Тепер графську корону одягають на будь-яке старе лайно. Те короткочасне полегшення, яке відчув Бальтазар від її втручання, було змити хвилою такого сильного холодного шоку, що його вдих пролунав, як писк десь у верхніх пазухах носа. Графиня в шоці витріщилася спочатку на Батисту, потім на Бальтазара, і Ніздрі роздувалися від люті. «Негайно відчиніть грати!» – видухнула вона. Ключ брязного у замку, і Батиста з розмахом вийшла назовні, а Бальтазар відійшов від неї настільки далеко, наскільки дозволяли обмежені розміри камери, гадаючи, чи вдасться йому вийти сухим із води, сказавши, що вони ніколи не зустрічалися. Графиня Йованка зробила крок уперед. Кінчики її відполірованих чобіт для верхової їзди кінчики брудних черевиків Батисти майже торкнулися. «А ти трохи зависока», – прошепіла графиня, люто вдивляючись вгору – Верхівка її білявої голови ледь сягала під Батисти. «Можливо, мені доведеться вкоротити тебе до потрібного розміру». «Тобі слід зробити це швидко», – сказала Батиста, – «поки я випадково не наступила на тебе». Настала надзвичайно неприємна пауза, під час якої здавалося цілком омовірним, що Бальтазар, уникнувши спалення в священному місці за злочин, який він безумовно скоїв, лише для того, щоб бути повішеним у сільській місцині Сербії за злочин, про який він навіть не думав. Тоді обидві жінки розсміялися. Графиня схопила обличчя Батисти і потягла його вниз, щоб поцілувати її в обидві щуки. «Батисто, ти славетне лайно!» Однією рукою вона схопила кайдани, а іншою покликала сержанта до себе. «Негайно зніми ці кайдани, сержанте! Ти носиш їх з такою зухвалістю, але вони зовсім не пасують до твого амплуа. Якого біса ти тут робиш?» «Це довга і трагічна історія». Графиня підняла одну брову. «Ти знаєш якісь короткі історії? «Зачекайте!» – пробурмотів Бальтазар, обережно повертаючись на світло. «Що?» «Це Батиста!» – пояснювала графиня своєму священнику. «А це отець Ігнатій, синкел архієпископа Алантія Дарданського, вірний прихильник моєї справи. І всіх праведних справ!» – зауважив священник, і Бальтазар не сумнівався, що це правда, оскільки праведність має тенденцію до самовизначення. «Ми обидві були фрейлінами королеви Сицилії», – сказала Батиста. Королеви Сицилії? пробурмотів Бальтазар. Вона не розповідала тобі свою історію про Гаварацу? запитала графиня Йованка. З кожною наступною реплікою Бальтазар ставав в Дедалі більш збентеженим. Про художника? Це було задовго до того, як я стала графинею». Але потім карета перевернулася, потім пожежа, потім мого кузена Драга накопнув кінь, мій старший брат самовсунувся через ту справу з черницями, а молодший підсів на пляшку із зовсім збожеволів. Не встигла озирнутися, як переді мною вже всі стояла на колінах і називала мене «вашою ясновельможністю». То що мені залишалося робити? «Здається, ти прийняла виклик», – сказала Батиста. «Тобі личать коштовності. Коштовності личать усім». Графиня задумчиво підняла брову на Бальтазара. «А що ти в біса притягнула з собою? Наскільки я пам'ятаю, тобі подобалися бідні чоловіки атлетичної статури і багаті будь-якої зовнішності. А цей, здається книжковим і відстороненим». Бальтазар хотів би заперечити, але сумнівався, що може принципово не погодитися, і в будь-якому випадку мав тверду політику не перечити людям, які тримають ключ від його кайданів. «Він колега, не коханець», – сказала Батиста, всміхаючись, ніби саме припущення було абсурдним. «Не коханець так точно», – відповів Бальтазар, переконуючи, що він так само всміхається, відчуваючи при цьому чомусь глибоку образу. Підвал знаходився під будинком, заповненим солдатами в синіх лівреях. «Ліврея, форми не обшити галунами одяг для швейцарів, лакеїв тощо», які змагалися, хто першим віддасть честь графині Йованці, коли вона проходила повз них. Будинок розташувався на одному боці фермерського двору, де команда м'ясників забивала овець навпроти комори, в якій ще більше солдатів складали припаси. Ферма виявилася в одному з кутів розлогого табору, розкинутого на кількох полях, де кишило ще більше солдатів, що віддавали честь нещасних коней, вогнич, застряглих возів, імпровізованих кузин та іншого. «Я солдат лише час від часу» сказала Батиста, заправляючи волосся назад під капелюх і прибираючи поникле перо. «Але у мене складається враження, що ви воюєте. Я б обрала інший шлях». Графиня ласкаво поплескала замурзану щоку хлопчика-барабанщика, коли проходила повз. «Я зневажаю маршову музику, але це була найобурливіша провокація, а ти ж мене знаєш, на провокацію треба відповідати». «Рішуче відповідати!» Пробурмотів Бальтазар, воглядаючи велику облогову машину, на якій Теслі працювали над Великим важелем, знімаючи вузли. «Клятий граф Радослав!» – сплюнула графиня. «Що за зануда? Що за сволота? Що за загроза суспільному благу? Що за козячий анус? Ай, Геннатію!» Священник схилив голову. «Вимушений висловити застереження щодо формулювання, проте, на жаль, змушений погодитися зі змістом». Тиран для своїх підлеглих, підлабузник для начальства, а для ривних собі найзарозуміліший, найупертіший, найсварливіший. Тьфу! Вона зобразила, як пхає пальці в горло. Його вимоги, його суперечки – мій фруктовий сад, моє пшеничне поле, моє село. Присягаюся, дай йому світ, і він захоче ще. А тепер він пішов на мене війною. «Або я на нього. Так чи інакше, огидний виродок. Він просто не розуміє ні слова «ні», ні слова «жарт», хоча слово «нахабне лайно», схоже, зрозумів, бо останній мій лист не поліпшив його настрою». Вона подивилася на Бальтазара, ніби очікуючи відповіді. Він відкашлявся. «Огидний Богдар, негідний навіть презирство дворянки вашого калібру. Сподіваюся на вашу нищівну перемогу». «Хм!» Вона розглядала його мить, а потім пішла далі. Твій драксій не справив особливого першого враження, але я починаю до нього теплішати. Ви прямуєте до стоячих каменів? Так, Бальтазар мусив проковтнути черговий напад Нудоти. І час має певне значення. Ви дуже близько, насправді. Я можу показати вам дорогу. Графиня попрямувала між наметами до ряду загострених кілків на краю табору. Хоча ви можете зіткнутися з деякими труднощами, щоб дістатися до них. Повірте мені, ми вже подолали чималі труднощі зауважив Бальтазар, навшпиньки ступаючи по багнюці, щоб стати поруч із нею. «Я вірю, що немає нічого такого, чого б ми не змогли подолати!» «Гоу!» – сказала Батиста. Земля плавно спадала в неглибоку долину, всіяну плямами соки, вкриту вівцями або, можливо, козами. А є різниця? На продолежному схилі було висаджено подібний ряд кілків. За ними стояли намети, над якими майоріли прапори, Дим від кухонних вогнищ ліниво піднімався до вечірнього неба, а сталь блищала в променях заходу сонця. Це, як припустив Бальтазар, був табір армії графа Радослава. А там, у нейтральній зоні між двома сторонами, стояло подвійне кільце стоячих каменів. Малі зовні, великі всередині, кілька з них впали за довгі століття, мов вибиті зуби з усмішки. Вони знаходилися в межах досяжності стріл двох ворожих армій, що налічували кілька тисяч кожна – і в самому епіцентрі того, що, ймовірно, завтра стане місцем запеклої битви. Бальтазар потер перенісся і протяжно зіткнув. «Чорт забирай!» – пробурмотів він.